Alla Sharipu, Al Syeikh Ibrahim al Bayjiuri, Rahimahullah Taala, wanfa'ana b'ilmuhi hidarin. Fa'in Ayy bi su'an Innu wujubal wujudi yastalzimul qidam bal wal baqa'ah fa dhikruhum ma ba'dahu mahduth tikrarin atu dalam bentuk ngatirah. Paling pula, maka jika engkau kata pada menanya, ataupun ah, pada tanya, kalau sekiranya engkau tanya, engkau kata tanya dengan katanya begini, ataupun engkau ngatirah. Kata berlah mana? Inna wujubal wujudi Bahawasa mesti ada Allah itu Yastalzimu melazimi ia wujubul wujud ha, Mesti ada tu Wajib ada tu Jadi kita sedap kecepat balah tu Nah, terbesar wajib Ha, Bahawasanya mesti ada Allah itu Yastalzimul qidama Melazim ia akan sedia ha, Mana kalau kata ada Allah tu wajib Lazimlah akan sedia Bila dah begitu Tak payah bila dah lah qidamnya ha, Dia berlazim dah Haa, bila kita iktika wajib ada Mesti ulis dia Haa maknanya Tu kata melazim ia akan kidam. Bal bahkan Wal baqa'a Bahkan Wa yastalzimul baqa'a Bahkan Dan melazim ia akan baqa'a Akan kekal kata Bila wajib ada Wajib sedia Wajib kekal kalau begitu Melazim middah Bila belazim middah Fazikruhumah Maka bermula sebut Akan keduanya Akan alqidam qidami wal-baqah Didak sebut Didak bila kidam lagi Didak bila baqah lagi tu Ba'dahu Ba'dal wujud Ah ha, ba'dahu ba'da wujud bil wujud anak itu selalu tak apa. Dia panggil kata mahdhu tikrarin qaba. Iyalah semata-mata dia panggil berulang-ulang. Ah ha, jadi tak ada pasal, tak ada pasal bila dahlah jadi berulang-ulang hok tu lah. Ah ha, mano? Ada wajib ad Bila waji ada Lazim sedia Lazim bakar Kekal Bila dah lazim dah Tak payah bila Kalau kita hidup bila lagi Kita bakar Jadi berulai-ulai Maka keadaan kita berulai-ulai Ni cacat Haa Berulai-ulai hati Allah tu Tengok misalnya kita bak berkecat Kalau ada ula-ulai-ulai ula hati Allah tu Jadi jemung Di segi orang dengar jemung ana ha, lagi pula dia jemu mari tak boleh nak terima ah ha, jemung bahasa ha, kapo kata cemuh cemuh dengar eh. nama hatullah ah tengok orang kita dia bececek ha, ah cemuh dengar hatullah ah tu bahasa di segi dengar dan di segi terima penerima apa eh, hmm, tak boleh nak terima nama hatullah ah ini sebab masalah tikrar ni dia kira cacat kalau dalam mengara pun giduk ular-ular la tu cacat Sambil tu satu bagai nak mengendahkan lafah Dia pergi guna tafannun tu Kadang-kadang satu makna Dua tiga lafah Dia tukar lafah sekali Kata lafah ni masuk Tukar lafah lain Ha tu juga nak lari daripada jemung tu Nak lari daripada jemung tu Hmm, ani ha, pun Kali gitu buku pergi Tak payah kita bilang dah kidam bakar tu Ha kan nak apa kerana kita masuk dah dalam kata wajib adanya Allah Ta'ala. Dah wajib adanya. Wajiblah sedi kekal. Wajiblah sedia. Itu ha, kata melazimi. Bila dah melazimi tak payah kita sebut dah lagi dia bakar. Gidat sebut lagi. Sebut lagi ni orang panggil berulah-ulah dah lah. Haa. Itu jalan dah. Maka dia jawablah mana tu. In kulta. Kultu. Haa. Kultu aifil jawabi. Aku kata pada jawabnya begini Sungguhlah yang dia mau tu pun ya juga Bukan tidak ya Dia ya tak boleh nafik Orang kata kena Kita kata ya kena Haa Sekadar dia itu kena Tapi cuba kita tilik pada nukta Jadi kita bahagi di sini Mana dengung pada jawapan ni Kita reti kata Sungguhlah Tikrah tu tikrah tidak nafik Silik situ tikrah sungguh Tapi tikrah ni dia ada pula Haa Hak berhajak kepadanya Ada pula tak berhajak kepadanya Tak ada berhajak pada ular-ular pun ada Haa Jadi kita nak buat, mati Semata tak boleh Semata tak boleh Haa Tengok kita mengajilah pekoh Tak ada benar hara lagi Dia darurat tu jadi boleh Bahawa tak ada siapa wajib pun ada jadi tidak nafi harra satu segi, wajib satu segi lain. Ha ini cacakku we satu segi, Terkadar wajib satu segi lain. Ha ni ertinya begitu. Ha ahli jawab atau kana. Jawab kata ulama uhazal fanni. Ah segala ulama bagi ini pan, ini bagai ilmu. Ha kana ki hadzal fann ai fanni ilmi fanni tauhid. Uh, Fan ilmu tauhid Fan ilmu usul ilmu penjelasan uh, ulamu bagi ini bagi ini bagai ilmu tauhid ni ilmu bag ini bagai ilmu usul ilmu ni, la <ti> yaktafuna asluhu yaktabiyu na tu cakap baca, la <ti> yaktafuna Asal yaktafiyuna apabila pindah bahaya itulah bagi kepada fa selepas pada buang bahayanya. Ha jadi aa, yaktafuna. Ha ni kita bagi keserahlah. Ala yaktafuna tidak memadai oleh mereka itu bidilati liltizamin. Ha maknanya tak padah ha, ah tak cukup mereka itu dengan dilalah iltizam ha, dengan dalih hak secara berekel gitu ha, tak jadi tak madah diker tak madah dalam ilmu ni bal yusaddihuna bahkan mensareh oleh mereka itu ulama hazal fan bil aqadi dengan segala aqaid Ha, wujud syarah cara wujud, aqidah ha, syarah cara kidam ha, bako kenap syarah cara bako. Walaupun dah kita pegawai wajib adalah lazim lah oleh Surya, lazim oleh kekak embah ke. Kalau kira lazim semua yang wajib ada Mesti so tak berbilam, hmm. wakehbi pada cagoh so yahwah dania bertada enam cagoh. Yang wajib ada mesti kuasam tak ada nak bilang kalau kira juga, ah kerana mereka lazim mereka gitu, ah tak memadai dengan dilalah iltizam, bahkan mensarah oleh mereka itu dengan segala Aqa'id segala pegangnya. Bapau tu boleh tak memadai dengan iltizam, bahkan kena mensarah. Lisidatil khatiril jahli fi hazal fani kerana berat Ah ha, kana ha, ketakutan kebimbangan jahil pada inipan yani pan, ini pan ilmu tauhid ni ha, tak serupa dengan apa dia ni jahil dalam ilmu fiqh tu pore teruk dah ini teruk lagi kana dia nak pergi pada usak usak iman dia pergi denung ha, ada pokok fiqh dak cara syariah ni salah dia gigatuh ke syariah haram pada syariah dosa besar, dek tahu tu, tu dok ada puh akui e, nih pegengnya, tu cukup kat tangan tanya ime lagi tanya, ah ha, tu lah, ha, ulama bagi ini ilmu solid ini, ha, dia kira tak cukup dengan dalil tizam tu lalu tu nak mencerah, ah ha, tu dia, lishidatih kabaril jahli fi hazalpanni, ada dia dipanggil di lain, dia panggil apa kerana kebimbangan ilmu ini ni punya sangat besar. Ha nah. Ali ha, anna al-khabar fi hadzal fanni setengah ibarat dia katalah tu kerana kebimbangan ketakut pada ilmu ini sangat besar. Ha sini kata kerana sangat. Ha, kerana sangatkan bimbang, kebimbangan ataupun atau ha, takut kejahilan pada ini pun. Oleh itu fala yastagnun. Ko tadi fala yastagnun ai yastawniyuna. Tak nak baca yastagnaun. tadi pun tak nak tahu dengan yakta ha, nah. fala yastagnun. Asluhu yastawniyuna. Maka tidak terkaya oleh mereka itu, mana tak memadalah seperti tadi juga. Bimal ha, dengan kelaziman alazimi tak memada daripada yang lazim nak memada dengan malzum mana malzum wujubil wujub tu malzum lazimnya kidang jadi kita pakai wujud so tak payah sebut dah kidang kerana kidang ni lazim ha, daripada wujud kalau gitu wujud tu malzum dah takleh ha, maka tidak mengkaya oleh mereka itu ha, tidak tidak bila terkaya mereka itu mana tidak terkaya mereka itu maksudnya dai manakiah kata tak boleh buat madalah dengan malzum daripada lazim tak boleh wala la zaidah bagi la yastagnu wala illa yastagnununa bi ammin an khass ah budsidd tak memada dengan yang am yang umum daripada yang khass tak boleh ah ha, <coughs> habis itu, nah sebab itulah apa dia wajib tahu jalan tafsir itu ialah wujud, kaidah, bapa, mukallaafah. Hmm. kemudian selesai ini muktada suku bola. wadilul kaidahmi dan bermula dari yang nunyu an ya zah. dan ni wadilul kaidahmi apa kata wadilun ala, anna ala anna anna wadilun ala anna annahu wajaba lahul qidamun atapedingacara mudah dan bermula dalil yang menunjuk atas wajib qidam lahu wadilun ala anna wujubul qidami lahu ta'ala dan buladali Menunjuk atas mesti sedia Bagi Allah itu Iyalah Annahu bahwasanya Allah Ta'ala Lau perdut kedi jikalau Lam yakun jikalau Tidaklah ia Allah itu kadiman Yang sedia Katakanlah ha, Katakanlah kalau tak sedia Lakana hadisan Ha, tentulah ia yang baharu ha, Mesti kalau tak sedia gak, Tentulah ia yang baharu Hagana lazim begitu Kalau tak sedia tentunya baru Izla wasipota Ini ha, ilak bagi, bagi mulazamak Sebab apa boleh lazim kata Kalau tak sedia tentu baru Boleh mesti begitu Kerana la wasipota kerana tidak ada yang menengahi ay bainal qadim wal hadis Nah, ha, Ya kerana tak ada yang menengahi antara tu ha, Kalau ada yang menengahi tu boleh tak mesti Supaya kita kata kalau kita berkecek warna Nah ha, kalau, kalau tidak kita katanya sewaktu tu Kalau tidak hitam Tak mesti putih Ha, sebab antara putih dengan hitam itu ada wasitah. hijau merah, kuning. Itu ha, tak melazim. melazimi panggil. Kita panggil ada wasitah. Ada pun antara sedia dengan baru ni tak ada wasitah. Kalau tak sedia ke, barulah. Tak baru ke, sedialah. Nak gidak kedua, tidak sama sekali. Ha, sebab itu Fardu kata, kalau Allah itu katakan. Kalau Allah itu tidak sedia tentu ia baru kerana tidak ada wasitah antara sedia dengan baru ha Allah itu sudah sah katanya majud Allah tu mestilah yang ada ha sedia baru ha katakan kalau tak sedia tentu baru hmm demikian kerana tidak ada wasitah antara antara yang qadim dengan yang hadis nah al qadim wal hadis sebab tu kalau tak kodin ke hadis Wah baik Kalau gitu aa, Maknanya Allah tu ya baru Fardu kalau tak sedia Haa turut <tuh> ha, <sambung gi> lagi Walaukana hadisan Haa sambung lagi lagi Dan jikala adalah ia Allah tu hadisan ya baru Jawab dia Laftaqara li muhdisin La mana ilah Laftaqara ila muhdisin nak saya berkana ia kepada yang membahru. Muhdisin maknanya mujidin. Nak saya berkana ia kepada yang menjadi. Ini tak lepas daripada yang menjadi. Haa tu maklum. Ah ha, kemudian. Wa ha, la wiftaqara li muhdisin. Haa turut dia lagi. Dan jika la berkana ia kepada yang membahru, kepada yang menjadi. Jawab dia. La wiftaqara muhdisuhu ila muhdisin na ca berkena oleh yang menjadikannya nya raja kepada Allah na ca berkena oleh yang menjadikannya kan Allah tu juga berkena ilah mudisin kepada yang membaharukan juga maknanya la taqara muhdisuhu ilah mudisin kepada yang membaharukan yakni aidan juga kepada Allah ha gano lin ida lin iqadil mumatalati kerana Terjadi bersamaan Bainahuma Antara keduanya Antara mana? Antara Allah dan muhdisihi Itu dia Kerana terjadi bersamaan Antara keduanya Antara Allah Dan antara muhdisihi Bainahuma Bainallahi Wa muhdisihi manakala supo pada super pada Tuhan nah ha. manakala Allah tu adanya yang baru maka muhdihnya pun baru juga nah ha. ha. ah bila itu bayal zamud dawru awit tasalsul waspo dulu maka lazim oleh dawr atau tasalsul ha. tak bahajak pada hurailah kena kena klik kau dulu dah la ye ya, huraian panjang dah no ah ha. tu tu Ha, bila tak lepas ke ha, ya, Muhdihnya tu tak lepas pada muhdih Emangnya Allah yang menjadikannya ha, Panggil daun yes. Wa emangnya ada yang dahulu pada itu muhdihnya ha, Muhdih tu pun tak lepas pada muhdih yang dulu Muhdih tu tak lepas pada muhdih yang dulu Hingga tidak berkesudahan Sasal sul namanya Klik dulu Kemudian Wa kullo min huma dan bermula tiap-tiap daripada keduanya Daripada ad-dawr tasalsul itu Muhalun mustahil Kenapa? Ha, ya, apa-apa ya, yang belakang dahak dulu ni? Innamaka nad Nanti daw Innamaka nad-dawrutu mustahilan Li'annahu yalzamu'alaihi Nah, pendeknya klik dahak dulu Ah, ha, Mustahil kerana lazim oleh beri pun dua yang berlawanan Apa? Ha, pada satu diri, pada satu zat dahulu katik, kemudian katik nah, nah, masalah tasalsu dahulu katik, apa nama ni Sudah katik, tidak sudah katik Sub tak sub, agak panggil Itu jalan al-fahdah, kalau begitu Daur tasalsu itu mustahil Tak kalau daur tasalsu itu mustahil Fama adda ilaihi Lakoh mi khubadlu muhaadun. maka barang ia membawa ia ha, Maka barang Ia membawa ia-ia barang Mak ilaihi Kepadanya Kepada kulim min humad Barang yang membawa kepada Tiap-tiap daripada tiak, ha, Barang yang membawa ia Kepadanya kepada kulim min humad Ataupun tak sini selalu Ilahi ila dauri awi tasalsu Tak ada apa yang atas dengan aw Barang yang membawa ia kepada Daur atau tasalsu pun muhalung dulu mustahil juga gapo barang yang membawa kepadanya ha unda klik dia panggil jumelah muqtaribah antara mubtada khobar wa huwa li muhdisin dan iaitu berkanaknya Allah kepada yang mabaaru ha, itu pun mustahil juga ha, bila di situ mustahil sama adaa ilaihi ha pula maka barang yang membawa ia barang kepadanya kan tak tadima ada ilaihi ilama ada ilaihi ah ha, sikit tak sini nabi surah fa ma adda ilaihi maka barang yang membawa ia barang ilaihi ilaqtiqarihi li muhdisin ah ha, tu nak dijelas ya tak situ pun kita nak qah di muhalun juga mustahil juga Gapa ma adda ilai ah ha, unda kelik wa huwa kaunuhu hadithan dan yaitulah lah ma ada ilaih Keadaannya Allah tu yang baru ha, mustahil juga ha, terus lagi lagi ma ada ilaih muhalun maka barang yang membawa ia barang kepadonyo ha, kepada kaunihi hadisan kitab ibillah barang yang membawa kepada keadaan Allah yang baru pun mustahil juga gapo barang yang membawa kepada keadaan Tuhan tu yang baru wa huwa ma ada ilaih adamukaunihi qadiman tidak keadaannya Allah tu yang sedia ha, tak sedia itulah ha jadi punca mai situ jadi mustahibi ha, nah kalau tak sedia ha, tu mesti bawa kepada mana kalau tak sedia bawa pada barunya ha kalau barunya bawa pada mana bawa pada atasal ha, sultaa' adu tawsal sunnah kalau itu dutusasu mustahil baharanya nak bawa pada dutusasu apa keadaan Tuhan baru mustahil juga ha, bila mustahil juga keadaan baru baharanya bawa pada keadaan baru pun mustahil juga apa tak sedia ha, Itu ha tu dialah maksudnya baik bila sapa di sini wa iza tahala adam kawnih qadiman dan apabila tersegok istahala ai bil akli dan apabila tertegoh pada akal tak terima pada akal oleh ada mana istihalah wa iza ta'ala dan apabila tertegoh aithil aqli apabila tertegoh pada akal apabila tak terima pada akal oleh adamukaunihi oleh tiada keadaannya Allah tu qadiman ah ha, bila begitu thabata thabata terjatuh titik bor faba takunuhu qadiman sabila oleh keadaannya keadaan Allah tu qadiman ah ha, ni pada ibarat macam ni yang yang senang orang dok keliru dengan hukum mustahil qadinya dengan fa yang ambilnya ibarat kita ha, nah banyaklah ibarat kitab macam ni hmm ya jawab ngasarak ya belazim ni eh. tengok ni sat ni apa dia ni istahala sarak saya baca tu jawab izah Maka syarat dengan jawab dia Belazim Mana kalau kau Dengok di belakang Haa Anda ingat ni Kalau dia ya, setengah nak main Wa izah setahalah Dan apabila mustahi, Saya buat lagu tu Nanti nak keliru tu, Kita tak Nak keliru Di kecepat ibarat tu Kita tak payah molek ke Sebab ibarat ni Tak payah molek ni Jadi peliru Saya ambil tadi Jumlah lagu tu Kita tak jauhi Dan apabila mustahi. Uleh tiada keadaan tu kodih Sabatah, nachah, sabit Sabit uleh keadaan Allah Ta'ala tu kodih Kadang itu subuh tu bila Sabit tu bila Sabit tu, sabi tu sedia Semua setahir pun sedia muka jawab dia Sumpah ha. oh. so, ni setengah orang mengaji dia jadi ih-ih-ih di, di, di. Walha kita kena kalau tak keliru tak apa Dia nampak nak keliru kena halus dia dah Nanti ada keliru situ Ni pernah bertemu lah, pernah bertemu orang aja dah bawa mesaka dengannya tu. Bye night, gang, gang, gang, gang. Ah ha, cuba tak kering barat. Wa iza tabata lahu ta'ala al qudratu istahala 'alaihi al 'ajz. Ah ada bunyi barat tu. Ah apa Cuba bodoh Dan apabila sabit bagi Allah Taala itu oleh qudrah, nas yang mustahi atas Allah tu oleh lemo. Ah bye bye. tanya, wa iza sabata apo bila sabai bagi Allah tu boleh kudrat. Ada tanya, sabai kudrat bila? Kudrat tak pula sedia, sabai kudrat bagi Allah tu bila? Sedia. Ha baik. Lepas tu jawab iza isthahala. Ha jawab iza kata, dia panggil pi syarat, pi jazak, pi jawab. Kalau itu jawab dengan syarat boleh tiga tangan, tak boleh. Kali itu apabila sabit kudrat tu sedia Mustahil mustahiatnya oleh ilmu sedia apa tu ana moga ja waizah ah ya molek pak kita nak jagalah hana ah atuh nak jaga, jaga molek deh ah ya kaedah kita nak di rumah kita kena ambil apa tak kena ambil hadas Kena ambil hadat Iza sabata Sabata kalau tu nak kira kelimoh jadi kena Sabata yang sebut tu, subutan Subut tu bukan sahabat-sahabat sebabnya sahabat, sahabat, sahabat. so, Iza sabata Apabila subut, apabila sungguh Apabila sungguh ha, Bagi Allah itu kudrah Apabila mesti bagi Allah itu kudrah tu bila? Subut tu sedia ha. Cara itu subutul kudrah kadim jawab dia istihalah kena kata-kata nasdaya istihalah lah kena ambil masdah bagi mik hadas nasdaya istihalah kena ha, tercat lah. atas Allah tu boleh lemah ah baik kalau kita tertegah lemah tu bila sedia hang bukan Hei, istihalah eh tu dia disilap tempat ana Nah apabila sabiq bagi Allah oleh keza nah mustahil atas Allah ulilmu ah mustahil lah Sedia ni kata mustahil kau dah. berak oh orang dia oh jangan tu modal sarak jawab ah dia dah berak berak dah kau tahu ingat kabar sini zak kabar sini lari sikit je ni ah tengok nak tahun ni iza qa iza qa ma zaidun qa'ada amrul apa bila Apabila nak katakan tak akan jumah apabila berdiri kena ambil diam itulah jumah. Bukan apabila qaim. Ha apabila berdiri ulai zaid, nas saya duduk ulai Umar. Ha, bila zaid bangun, Umar duduk. Ha, bila zaid bangun, Umar duduk. Ha, bila baik bila, bila zaid bangun, mana zaid bangun, Umar duduk. Ya sekali. Dia. Ha mu bangun kau duduk. Mereka bangun, aku tak duduk Ha Ya nak sekali, Nah, nak Mereka bangun, bangun, aku duduk Mereka tak bangun, aku tak duduk Kawin tu bangun, pahaya duduk Kali lagi tak ada polah. Nak betul terjumuh tu ter. ha, ter, Nak terjumuh ni nak jaga Nah, sahabat tu jaga tu Wa'izah stahala nah, Sahabat tu dalam, dalam kitab Mizan tu kita jaga dah Haa, nak situ dah tu ha, Kalau baca tu kena halus cerita tu Haa, nah Apabila sahih apabila apabila wujud bagi Allah kita apa apabila wujud dan mesti tu orang atas tafsir apabila wujud dan mesti bagi Allah tu boleh qudrat nas istihalah ada baik dia satana macam tak ada nak jaga dah tu istihalah pawai jawi dan tidak nah istihalah dan tidaklah atas Allah ulil muha nak jaga dah tu pak kata tu demo nak mesti bagi Allah Kodrak bila? Sedia. Pasti dak atas Allah lemah bila? Sedia. Tak ah, kena no, dengan istihara tu mustahil tu sedianya. Berhalusi dia. Ha, sahabat betul ni lah orang okay, dia kelincih kaki. Haa, tak kalau ada yang kaki tu, dia kena jaga. Tengok tempat lekak-lekak patah kan? Orang okay, dia tulis tu tempih. Kong antrai. Tak dia tulis <laughs> tu? Dia tulis tu. Kong antrai. Jaga dia lekak ni tempat lekak siku ni maka orang. Okay? Maksudnya, dia tulis buah situ. Kali dia tulis aka merah. Kali dia tulis aka geduk, geduk, geduk. Tak suruh beringat. Uh, cara gaya tulis tu pun, nak jadi kata, kita beringat. Dan begitu juga tempat aku, aku. ni Tempat ni banyak ni orang dat terbalik tu Di sini. ada mengatakan tempat aku, aku sini. Banyak dia mengatakan siapa tempat makai orang. Dia mengatakan gitu. Tempat ni makai orang ni, motor, kereta banyak terbalik. Tidak beringat, dia tulis lah saya. Awak pala korak palakorak dia ter. Awas ya dah. Ha, dewe ngado tentu palakorak. Ha ni apa ibarat kita kita gibingat dia betani makan ya. Apa orang? Banyaklah gelicek kaki dengan ibarat ni. Demikian ayat-ayat qra ayat muhkam yang mutasabih sebab tu ulama jaga ayat mutasabiha. Habingat deh. Pantap lagu ni gelicek bukan. Orang alih orang apa dok ni. Ha orang naik ni rebah ni dekat lagu ni. Bingat eh. Ha Jaga ha, Sumpah kita tengok Kita berhati dalam pengajian ya? Sumpah ya Dalam jalan Jalan penamun ni Jalan raya Gapak je jaga Tempat ni tempat selalu Orang okay, duduk Kemalingnya sini Jaga pun Begitu juga ibarat kita Begitu juga ayat bro, eh? ha, Ibarat eh? Habis Ha, ini nak jaga sebab jaga ni Kerana lama diantaranya Dulu duduk bergaduh mesti Belum lagi timbul pesaidinah punuk tu Haa tu bergaduh mesti hal kodik Haa nak Belum matahal bergaduh tu Duduk bergaduh mesti hal kodik Haa takut ha, bergaduh juga tu pun Apa tu Nak jaga akidah Orang Islam takut gelikir Nah ha, tu dia Habis Haa klik kepada percaraan kita Asalnya Allah mesti sedia. Ha, apakah dalil cara fikir kata Allah tu wajib sedia? Sa dalilnya ialah fardud kalau Allah itu tak tak wajib sedia, tak sedia. Nasjaya barunya Allah tu. Apabila baru Allah mesti berkanak kepada yang membarunya, kerana tiak yang baru tak terima jadinya sendiri. Mestilah ah ha, tak lepas daripada yang baru yang menjadi. Maka yang menjadi itu boleh kerana sama. Allah ini Tuhan yang menjadikan segala-gala. Dalam keadaan itu. Hertu kata kalau dia tak sedia. Tak lepas pada yang membaru. Yang membaru pun sama saja. Pada dakwah, Amanakala Allah tu baru. Mesti dia baru juga. Bila baru juga tak lepas pada yang membaharu Emo ha, yang membaharu terkelip kepada Allah Dau' namanya emo yang membaharu itu dahulu daripadanya Hingga tidak Hingga betali tali dengan tidak kesudahan Tasal-sul namanya ha, Bila dur mustahil kena bawa pada berimpun dulu dia kemudiannya Pada satu Pada suatu yang satu Demakin juga tasal-sul mustahil juga Kena membawa pada sud dan tidak su. sud ha, Kalau gitu. Dur tasalsu itu mustahil Bila dur tasalsu mustahil Barang yang membawa kepada dur tasalsu pun mustahil juga Gapoh? Iaitu kata bekah anaknya kepada yang jadi ha, Bekah anaknya tu pun mustahil juga ha, Bila mustahil juga Mustahil barang yang membawa kepadanya Iaitu baharunya Tuhan Baharunya pun mustahil juga ha, Dan barang yang membawa kepadanya pun fardu kata kalau tak sedia. Tak sedia tu pun mustahil juga. Ah ha, bila tidak situ sabata kaunuhu qadiman. Nah ha, dia. Sabitlah tetaplah keadaannya Allah itu yang sedia. Wa huwal matlubu dan iaitu lah apa dia? Thubut kaunihi qadima itulah yang dituntut aimi nas aa ha, tu dia wa ha, huwa al maqlubu ay lah yang dituntut daripada syarak Yang ke atas kita setiap orang mukallah berpegang hak tu hak no. ha, tu dia Cuma nak we kejak tu kita gonjer tengok aa ha, kan nak tahu kata kejak tunggu tu kita kena gonjer tengok tengok kita dalam suara dalam bicara nak we waktu baik natijah kemas kena dok kalu Ah ha, demo nampaklah ana saya nampak begini waktu baik ah ha, nampak ah ha, nak kalu sikit ni kalu ah ha, ha, ah kalau gini macam mana ha dia ada, nak bertejak ngajawab ana oh jawabnya begini orang ingkan ha kalau kalu, -kalu gini lagu ana ah ha, waktu baik ha ni jawab pom gonyer gigonya mari ha putusan dia orang setuju orang tak ada apa kemas ha fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah demo kianlah pitagonja tenok kalau tak sedia jadi balah man no gak Ha, Tidak kalu-kalu-kalu. Demikian Allah Taala ajarkan kalu dan Nabi saw kacak dalam bentuk kalu nak menambah keyakinan. Tengok dia, dia ada apa? Dia nak wayak ade nya dia. Ha, dia nak wayak kata dia ni ade. Dia wayak dia ni buat sungguh. Siapa dia katakan? Kalau Fatimah ha, bentuk Muhammad tengok. Dia. Kalau Fatimah. Anak puteri bagi Muhammad ha, Sebut anak dia tu lah Walha Fatimah ni Satu juzuk kepada juzuk aku Orang buat menyakiti kepada Fatimah Seolah buat menyakiti kepada aku sendiri dah Kalau Fatimah yang kekasih aku Yang paling ku saya tu Bercuri Oh kata Nabi Allah Sungguhnya aku akan Kerat tangannya ha, Tengok tu Fatimah mana nak bercuri Fardu kalau Fatimuh anak Muhammad jadi disayangi anak aku sendiri itu tercuri. Aku akan kerak tanya-tanya. Pahala lagi orang tengok. Ah tak berani lah weh. Itu kih Nabi kata begitu SAW. Itu kih ke apa? Kih ada orang belaku zina di kalangan puak Yahudi. Anak orang meliyo hak jatal pun anak orang kenama eh perempuan pun eh kenama berzina dua tu jadi balik mereka tok sinak berjalan unarjal lah dalam tu mai suruh nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kala ada jalan tak kena rejam patut bayar di mana nak bayar lagi asal tak kena rejam ah nabi hatta pula anak akak nabi apa je cucu akak usamah usamah bin taib tu Haa, dia suruh minta dengan Nabi, gaya Nabi, Nabi marah muka merah nyala nak marah ke Usama. Aku rakyat kata tak leh, aku rakyat kata kena reja, muda kasihan nak galak aku. Eh, haa, tu tak berani selalu, takut, Nabi muka merah. Rakyat nak tahmibah seramuk selalu. Haa, dia dah hantar kaki lah, rakyat dah kata tak lih. ...kena rejak. Ayh, nak kacak gaya lagi. Juk dongeng lagi. Nabi muka merahnya. Lalu, gerai nak tahmin bahas lalu. Panggil ibu-ibu. Makin ceramah lalu. Satu ha, waktu baik. Kata kalau Fatimah anak aku sendiri... ...percaya kuakai kerak tangan. Haa. Pahala lain cira tengok. Saya so, sedap minta. Saya so, sedap gaya. Tak berani. Tak kutik. Haa. Ini nak yakata. Wah kaluh ini kemah. Bukan kaluh saja. Haa. Ini sepatulah ada setengah... ...ada setengah recelur ilmu itu. Kena main kaluh-kaluh. Ha, Habis orang dia terserti ni tak ada arah-arah Haa Dia tak reti Nah, nah Tengok Allah Ta'ala sendiri Tidak kalu kalau ada tu hal lain nah, Tengok Wal hanya kita ni Nah tak boleh syok pun tak ada Zek kata ada tu hal lain Tapi yang berkecek mari tu Kalau ada tu hal lain pada langit bumi Naja rusak langit bumi Atau hal sendiri berkecek dari koran Ha inilah orang panggil dalil akli dia ajas sendiri. maka ada kira dalil akli tak ambil daripada Quran hadis tapi dia tak bahal duk berasa kata suku Walhanya. Quran kata fa tabiru ya ulil albab semua tu pergi kepada akal ha bagi kena pemahal mak kita kena beguru mak dalam satu ilmu ni mm tu dia wa anna lahum bil qadimil bil qadimi wal azali tiga tak akwal ah falsafah itu deh mari nak bahagi pula tu qadim dengan satu perkata azali mm azali Haa, jangan kita sedih ada ada ada tersedik betul lah bahasa azali kena azali azali ah ya sedik betul yo ya. nah Uh, ketahuilah olehmu bahawa bagi mereka itu bagi ulama hadzal pan ada ulama mutakallimin pada masalah pada perkata qadim dan azali itu ada tiga perkataan asmu ha, salasatu aqwali tiga ke makruh di situ kita ada kata dua ya yeah? qadim dan azali itu hok tulah lain-lain dua ha, kau ah ni tiga dia mari di sini mana eh tengok Al-awwalu Al-Qawlul Awwalu, Al -awwalu. Ka'ayah pertama dia kata Annal Qadima Bahawasa perkataan Qadim Itu Huwa'al mawjudul lazi labtida'ah liwujudihi Ada setengah ibarat La awwala liwujudihi Setengah ibarat La awwala lahu Haa ada reka gitulah lebih kuat ibarat ulama Ah, ha, sini yang ibarat dia kata nak panggil yang Qadim tu Nak panggil yang Qadim itu Iaitu yang ada Yang tidak ada permulaan bagi adanya Haa, nak panggil Qadim tu Khas bagi yang ada Yang tidak ada mula baginya Haa, maka Kalau kita kira mari atas kawani Zat Allah Ta'ala dengan sifat ma'ani Dia panggil Qadim Haa, terhenti bila-bila Nah nak panggil qadim tu kena maujud kalau yang bukan maujud tak panggil qadim. Ah, kemudian dengan taker ini kita kira -kira kata za Allah boleh panggil qadim dan segala sifat ma'aninya boleh panggil qadim. Lain pada tu tak boleh panggil qadim. Wujud tak dikatakan qadim, qidam baqa mukhalafah sifat wahdaniyat kaunuhu kaun semua tak boleh panggil qadim sebab nak panggil qadim kena maujud. Khos dengan yang ada Hak tidak ada mula Haa Jadi ya Itu karya pertama Ada pun azali Wal azaliyu wal azaliya Dan azali Perkata azali itu Ma ha, la awala lahu Haa ni umumi Barang yang tidak ada permulaan baginya bagi mak, Barang yang tidak ada mula lahu aili wujudihi Kedemudah Mala awalalahu hmm, Bahkan tak ada kena kena kena wujud dah, Kerana man umum. Ha, ma ni yang umum Mala awalalahu Barang yang tidak ada mula baginya bagi barang ha, Mula ada mula sungguh ada kira lah tu tak lah kita luk hidup umum kena. Barang yang tidak ada mula baginya bagi barang Tak kira lah barang tu Adamiyankana Yang kana, ni yani sawa unkana adamiyan Sama saja barang tu tu Ya Yabasa tak ada Awujudian Atau yabasa dah Tak ada kira Ah tu umum Kali kita kita retilah dua tu Kata Antara qadim dengan azali Tidak panggil umum khusus mutlak Haa sahabat tu dia kata kan, nak Fakullu qadimin azaliun Maka tiap-tiap yang qadim tu boleh panggil azali Za'allah qadim lagi azali Haa Sifat ma'ani kudera irada ilmu Allah Qadim Lagi azali Ada tiap-tiap yang qadim Ialah azali Ada pun kalau kita balik Nak kata tiap-tiap azali boleh tak? Nak kata tiap-tiap azali tu qadim Wala aqsa hmm, Dan tidak ada akar tu hasil Tak boleh nak balik Nak kata Tak boleh Kullu qadimin azaliun Kena leysa Kullu azaliin qadiman Ha, bukan semua azali tu Kadim Bukan nak kata ba'du ba ya. Ba'dul ba azali kadim ha, Tak boleh nak kata kulu ha, Kalau gitu baik Ujub panggil azali Bidam baka mukhalafatuhu Lil hawadih wahdaniyak Iaitu dia panggil sifat yang azali Tak boleh panggil kadim Atas kau ini ha, Atas kau yang pertama ni ha, Habis satu Tengok kau yang kedua pula Al-Qawlus Sani Kau yang kedua Annal Qadima Bahawasa Qadim yang Qadim tu Huwa Al-Qa'imu binafsihi Allazila awwala liwujudihi Haa Lain berkata saat ni Al-Qa'imu binafsihi Haa ni Kau bagi Zah je lah ni Sipat tak masuk ni Al-Qadim itu Hual-Qa'imu bi-nafsihi Yang berdiri dengan sendiri Yang berdiri dengan sendiri itu zat Tak termasuk sifat Karena sifat ini Al-Qa'imu bi ha, Nah, Jadi koh dengan zat Nak panggil Qadim tu Iaitu Yang berdiri dengan sendirinya Al-lazila awalali wujudihi Ini koh dengan zat saja Ada pun Azali Wal azaliyu Da azaliyu itu Supoh hak saat ni kaum tamoh Ma la awwal lahu adamiyyan Au wujudiyyan Tamboh lagi Ka iman bi nafsihi Au bi ghairihi Jadi Kalau kita ni kaum pertama Dengan kaum yang kedua tu kah hak kaum yang kedua lagi ha, Mana tempat tu Kau kan nak tadi dia kata nak panggil kodin tu mauju mauju tu melekat pisah dia sifat Maani ada pun kau yang kedua ni nak panggil kodin tu alkoimu -ka binafsi kah dengan zat aja Sifat Pak tak masuk ha, jadi kahok ni lagi antara kau yang pertama ni atau yang kedua kodin tu kau yang pertama kah dengan zat saja nak panggil kodin tu zat aja ada pun kau yang kedua tak kira Ha yang ada sama ada zat atau sifat ha tu umum saja ha nah adapun azali umum barang yang tidak ada mula baginya sama ada barang tu ia bahasa tak ada ya bahasa gti ataupun ia bahasa ada qa'im an bi nafsihi yang berdiri ia ma tu dengan sendiri yang ni zat um, au atau yang berdiri dengan yang lain tak panggil sifat tak kira sama ada zat atau sifat Kau kata kita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 Minhuma, bahawa setiap-tiap daripada keduanya minal qadim wal azali qadim dan azali ni kaya tiga kata barang yang tidak ada mula baginya sudah adamian awwujudian qaiman bin nafsi awlah oh hak ni seneng kaya tiga ni Wa ala haza Wa in jarayna ala haza Hazat salis Jika kita berlaku atas kayak tiga ni Qadim azali itu satu makna ya Kalau kita berlaku atas kayak tiga ini Fahumah Maka bermula keduanya Al-qadim wal-azali Mucaradifani Kita panggil Walafah yang Amu taradifan Dua lafa yang berlainan Dan bersuatu oleh makna kedua Haa Seperti orang misal bajak dengan lah. Mana Qadim dan Azali Satu makna saja. Lafa jalan. lain Haa, Sekali panggil Qadim Sekali panggil Azali tu Kali panggil lafa jalan lain-lain Makna Makna satu aja. Apa? Tiap-tiap barang yang tidak ada mula Baginya panggil Qadim dan Azali lah Tak kira barang yang bahasa ada Bahasa reti za siapa ada kira Kali gitu za allah qadim azali segala sifat allah qadim azali hmm ada apa ha ha orang ni seneng akaun ni seneng ni ha banyak kita duduk kecek dengan akaun ni lah ni za allah qadim lagi azali segala sifat allah wujud kidah baka 20 jela tafsir qadim lagi azali hmm akaun ni seneng adapun kalau kau pertama tu kena telik sikit za allah qadim lagi azali Ha siapa wujud qida baqa siapa qahdaniat panggil azali saja eh tak boleh panggil tak boleh panggil qadim ha ha Qudera, irada ilmu siapa kalam ha tu qadim lagi azali kaunuhu qadir siapa kaunu mutakallim panggil azali saja tak boleh panggil qadim ha apa nak tunggu tak kau ya tamu kau yang guru Segala sifat Allah Taala selain daripada wujud, faqdurah, irada, al-mumanah semua tu panggil azali saja yang segala sifat. Kau dia nak le panggil. Hmm, segala sifat panggil azali saja ya. Pas kau ya hmm. <tukar> dia nak zaksa ya kau dia. Hmm. Tu tajam ya tu. tu kulah sah dia. Habis. Wa alal awwali maka di atas kau yang pertama asifatus As salbiyatu la tusqu bil qidami wa tusqu bil azaliyyah yang sebuah ayat luar satnilah maka atas kau yang pertama kau yang kata qadim tu wujud la awal allazi la labtida -la aliwjudihi ha segala sifat salbiyah mana eh ha, qidan babqa siapa wadaniyah La tusafu tidak boleh disifatkan dia bil qidamin tak boleh sifat dengan qidam mana tak boleh nak kata qadim lah Hanya wa tusafu bil azaliyati boleh disifat dengan azaliyah saja Bi khilafil zaatil 'aliyyati bersalhaz za yang maha tinggi zat Allah maksudnya Ha bi khilafil zaatil 'aliyyati yani zat Allah Subhanahu wa ta'ala wa sifatut thubutiyyah, dia sifat hak yang bahasa subutiyyah yakni sifat wujudiyah, sifat ma'ani maksudnya. Fa tu suqu bil qidam wal azaliyyah. Qudratu, iradat sampai kekal. Ah ha, tu dia panggil sifat, ah ha, panggil qadim lagi azali. Wa 'ala ath wa 'ala al-qawl ath Segala sifat semata-mata, tak kira lah Wujudiyatan Atau adamiyatan Tak kira Haa, Wa ala Wa ala sani Asifatu as mutlaka Apa mutlaka Aisawa unkanat Haa, Adamiyatan Atau wujudiyatan Tak kira Sipak ia bahasa adamiyah Sipak ia bahasa ada Tak kira La tu bil qidami Tak disipakkan dengan qidam tak boleh kata qodin lah, Segala sipak Hanya Wa tu bil azaliyati bi khilafiz zati aliyyati bi salihaz za Allah wa innaha tusifu bikulli minhuma bisifat kadinya tiap-tiap daripada kedua apa kedua al qidam wal azaliyah wa, wa ala ath al-qawl ath-thalith atahka yak tiga kullu minaz zati was sifatati mutlaqan Tiak-tiak daripada za Dan segala sifat mutlaka Mutlaka tak ni? Sawa unkanat adamiyatan Atau wujudiyatan Ataupun Sawa unkanat wujudiyatan Atau adamiyatan Yusofu Disipat akadiyakakulun Bilqidami wal azaliyati Maknanya Za Allah boleh panggil Qadim azali Dan segala sifat Allah Panggil Qadim azali Atas karya tiga ini Fatadabbar maka perhati olehmu Perhatilah tadi hmm Wallahu alam